Безобличчя, темрява, тиша, надто тиша. Піп більше не чула шипіння дихання Джейсона і не відчувала металевого присмаку його поту, коли сама хрипко вдихала і видихала носом. Напевно, він відійшов від неї. Піп затримала дихання, намагаючись на слух вловити обстановку кімнати крізь заклеєні вуха, відчуваючи бетон під собою зігнутими ногами. Вона почула шарудіння кроків десь далеко, у напрямку до дверей, крізь які він її затягнув. Вона прислухалася. Металевий брязкіт, Відчиняються двері, скрип старих завіс. Ще кроки, які хрустять по гравію зовні. Ще один скрип завіс і клацання замка. Тиша, кілька швидких вдихів і видихів, і тоді значно тихіший звук. Ключ шкребе у замку. Ще один клац. Він щойно пішов. Він справді пішов, так. Піп напружилася, дослухаючись до ледь чутних кроків і сипучого гравію. Знайомий звук, ляскають дверця та машини, рік пробудженого двигуна і шини, що від'їжджають від неї. Він їде, він поїхав. Він залишив її тут, замкнув, але Джейсон поїхав. Де зник? Вона схлипнула. Стоп, можливо, він не поїхав. Можливо, це якась перевірка, і він досі сидить тут із нею, стежить за нею, Затамував подих, щоб вона не почула. Чекає, коли вона зробить щось не так, ховається десь у темряві під її повіками, притиснутими стрічкою. Піп видала звук у горлі, перевіряючи. Її голос задрижав у стрічці, лоскочучи губи. Вона знову застогнала, голосніше намагаючись зрозуміти цю непроникну темряву навколо, але не змогла. Вона була безсила. Прикута до цієї високої металевої стелажної конструкції, обличчя зникло, замотане стрічкою. Можливо, він досі тут, вона не могла цього виключити, але ж вона чула автомобіль, так? Це міг бути лише Джейсон. І ще одна згадка, що виринула з розбитої свідомості, надруковані слова з розшифровки. ДС Ай Нолан запитує Біллі Караса: Чому той залишав жертв наодинці на певний час, що підтверджувалося зношеністю стрічки на зап'ястях? Де ти вбивця справді йшов? Це була частина його схеми, його звички. Джейсон поїхав. Але він повернеться, і саме тоді Піп помре. Отже, вона одна. Піп прийняла це, але не могла дозволити собі затриматися у цьому короткому полегшенні. Далі нова проблема. Жах не був замкнений десь у глибині її голови, як вона сама, він був усюди. У заклеєних очах, у заклеєних вухах. У кожному ударі виснаженого серця. У пошарпаній шкірі на зап'ястях і незручному вигині плечей. У шлунку і у самій душі. Чистий, тваринний страх. Такого вона ще не знала. Неминучий. Мить між життям і небуттям. Дихання ставало частішим, надто коротким, уривчастим і панічним. Чортніст закладався, вона це відчувала, Кожен вдих був дедалі хребкіший. Не треба було плакати, не треба було, повітря ледве пробивалося крізь дві звужені дірочки, скоро вони зовсім перекриються, і вона задихнеться. Ось як усе закінчиться, жива мертва дівчина, мертва дівчина, що не дихає, хоч так, дете не встигне її вбити, принаймні не його способом, із синім мотузком на шиї. Може, так навіть краще». Щося, що не під його контролем, а ближче до її. Але, Боже, як же їй не хотілося помирати. Піп змушувала себе вдихати і видихати, відчуваючи запаморочення, хоча вже й не відчувала власної голови, лише дві стискаючіся ніздрі. Новий хор у її думках «Я помру, я помру». «Гей, сержанте!» Раві повернувся у її свідомості, у заклеєне вухо. «Я помру», сказала вона йому. «Не думаю», — відповів він, і Піп знала, що він усміхається, ямочка вирізалась на щоці. «Просто дихай, повільніше, будь ласка, але глянь». Вона показала йому пута, щиколотки руки, прив'язані до холодної металевої труби, маску на обличчі. Раві і так усе це знав, він був присутній. «Я залишуся з тобою до кінця», — пообіцяв він, і Піп захотіла знову заплакати, та не могла. Очі були насильно зімкнуті, «Ти не будеш сама, Піп, це допомагає», – сказала вона йому. «Для цього я тут, завжди, команда Раві і Піп». Він посміхнувся десь за її повіками. «Ми ж були класною командою, правда?» «Це ти був», – сказала вона. «І ти також». Він взяв її руку, зв'язану за спиною. Звісно, всю харизму додавав я. Засміявся він чи то з її жарту, чи зі свого. «Але ти завжди була хороброю, скрупульозною, навіть занадто». Перта до безрозсудства Завжди мала план за будь-яких обставин. «Я цього не планувала», – сказала Піп. «Я програла. Це не страшно, сержанте». Він стиснув їй руку, пальці аж запекли від незручного положення. «Тобі просто потрібен новий план. Це ж твоя сильна сторона. Ти тут не помреш. Він поїхав, і тепер у тебе є час. Використай цей час, придумай план. Хіба ти не хочеш побачити мене ще?» «Побачити всіх, хто тобі дорогий?» «Так», – відповіла вона. «Тоді час братися до справи, час братися до справи». Вона глибоко вдихнула, дихати стало трохи легше. Раві мав рацію, їй дали час, і вона повинна використати його. Бо як тільки Джейсон Белл повернеться крізь ті двері зі скрипучими завісами, шансів не залишиться. «Жодного, вона буде мертва». Але ця піп залишена тут одна, зв'язана до металевих полиць, ще тільки ймовірно мертва. Шансів мало, але більше, ніж у тієї піп із майбутнього.